Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému lokálne meny. Moje meno je Marian Benka a na Skype by som mal mať dnešného hostia, Dana Marka. Dano, Dobre sa? ráno, Parajem. Ano? Som tu. Takže všetko v poriadku, spojenie funguje. A od mixážneho pultu vás zdraví Martin Bavolár. Pekný piatok všetkým ľuďom prejem z Bratislavského štúdia. Všetko dobré aj tebe, Dáno. Pozdravím ťa. Ďakujem. Dobré ráno. Uh, dnešná téma uh, si myslím, že je dosť dôležitá, alebo úplne by som povedal maximálne sa hodiaca k zameraniu tejto relácie, keď sa bavíme o alternatívach. Lokálne meny sú pre mňa niečo, čo je teda ako alternatíva, alebo niečo, čo má, aj keď teda niekdy, niekedy sa hovorí nie o alternatíva, skôr o doplnku k tej oficiálnej mene, k tým oficiálnym peniazom, ktoré práve aj média, ako je Slobodný vysielač, alebo Zemavek, kde pôsobím, často kritizujú. Často kritizujeme tento finančný systém. Dano, pre mňa by bolo dobré, keďže si v rámci mojej relácie prvýkrát hosťom, predpokladám, že nie posledný, Vždy, keď mám nejakého hostia prvýkrát, tak mu dám taký krátky priestor na to, aby sa predstavil a aby teda povedal niečo o sebe a o, o tom, z akého dôvodu áno. sa zaoberá touto oblasťou. Pokiaľ ja viem, tak ty nie si vyštudovaný ekonom správne. No, zatiaľ ešte nie. <laughs> no, čiže proste... som to oficiálne. Áno, áno, čiže nie si povedzme, ako, ako, ako je... Ako je um... David Sulík, ktorý pracuje v Národnej banke, zaoberá sa alternatívnou ekonomikou z toho titulu, že je akoby kvázi profesionál, čiže ty si možno nechcem ti teda podsúvať, že čo, ale skúsa teda predstaviť, ako si sa vôbec v takéto oblasti dostal, takýmto témam. Prečo sa tým vôbec zaoberáš? No, tak ja sa považujem v prvom rade za skúmajúceho lajka. A to nielen teda v oblasti peňazí a finančných systémov, ale Vôbec som sa zaoberal tým, ako, ako je názov relácie, ako z toho von našou celkovou situáciou spoločnosti, západnej spoločnosti, čo sa s tým dá urobiť. No a jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré môžu ovplyvniť to, ako sa budeme mať, mi stále vychádzalo to, že sú vlastne nástroje, ktorými je ovládané to, koľko môžeme vlastne vytvoriť dobra, alebo koľko môžeme produkovať čohokoľvek univerzálne a tie nástroje sú teda peniaze. No a ako, ja som skôr it keby som sa teda predstavil ako profesne. Zaoberám sa dlhodobo myšlienkou toho, ako by sa dali vytvoriť rôzne softwareové riešenia na to, aby si ľudia mohli medzi sebou vymieňať veci užitočnejším spôsobom, o čom sa môžeme rozprávať ešte mnoho, že čo je vlastne užitočné na tom, ako si správne vymieňať veci, prostriedky a prácu. Ale dospel som k tomu až do takej miery, že som si povedal, že treba vytvoriť nejakú platformu a zjednotiť všetko dobré, čo vieme o teda lokálnych menách, alternatívnych menách a dokú sa sme vytvorili jeden veľký projekt, ktorý sa volá Ekobanka, ktorý by mal slúžiť práve pre lokálne meny ako platforma, ktorá im umožní tvoriť si takéto meny. Takže ja som sa z toho pohľadu IT-čka skôr na to pozrel. Pracovali sme na tom dlhší čas aj s Davidom Sulíkom, ako si spomínal. Mali sme vlastne prsty aj v tom, ako začínal začínala mena Živec na Zaježovej kedy sme tam robili sériu workshopov spoločne a um, analyzovali sme ako vlastne um, existovať v rámci tejto komunity ako nejaké pilotnej skupiny a následne sme tiež riešili ako sa to dá rozbehnúť aj v nejakých ďalších komunitách po Slovensku a vôbec globálne. Takže Jasné, to... k tej Ekobanke sa určite ešte dostaneme Uh, to, by, to by bolo uh, to v nejakej neskôršej časti tejto relácie, určite by mm -hmm. bolo dobre si to rozobrať alebo predstaviť. Uh, na začiatok si myslím, že by bolo... Uh, takto, ty si, ty, si mi, ty, ty si mi vlastne posielal nejaké video uh, pre touto reláciu, aby som si ho pozrel uh, ja som si ho teda pozrel a e, ty tam vlastne začínaš e, predtým ako vôbec predstaviš ten koncept lokálnych mien, tak, tak začínaš tým, že ako sa dneska tvoria peniaze. Ja teda neviem, či je to vôbec potrebné vysvetľovať na slobodnom vysielači, lebo si myslím, že. Absolutne. To... <laughs> myslím, že to je jedna z najposadnejších ano. vecí, ktorých ano. sa ľudia dnes mýlia. No len takto. Ja, ja si tiež myslím, že opakovanie neškodí, ako pre tých, ktorí o tom vedia, alebo myslím si, že mnohí, ktorí počúvajú takéto alternatívne rádio, tak o tom vedia, alebo, alebo možno viacerí to len tak začuli, hej, že peniaze sa vytvárajú z ničoho, peniaze sa vytvárajú ako ano. dlh, ale nechápu presne tie dôsledky a ten. Spôsob. A ty si to vlastne uviedol tak to, na tom videu, že uh, si si položil otázku, ako je možné, že uh, uh, na jednej strane sú tu nejaké potreby, je tu práca, ktorá potrebuje byť vykonaná, sú zdroje na tú prácu, uh, sú ľudia, ktorí sú ochotní tú prácu urobiť. Ale napriek tomu sú nezamestnaní, ktorí vlastne sedia doma, poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo teda dávky v nezamestnanosti a tá práca vlastne vykonaná nie je. Čiže, čiže to je vlastne otázka, ktorú si si ty tam položil. Môžem ti ju aj teraz vlastne znova položiť, lebo je, je možno dobre teda v tomto kontexte. Uh, tak nejako naozaj polopatisticky a tak, aby to, aby, to, aby to aj ľuďom, ktorí neovládajú záležitosti finančného systému, tak naozaj docvaklo, čo to vlastne za peniaze dneska máme, tie eurá, tie doláre a voči čomu teda potom tie lokálne meny sú alternatívou? Áno. No, ešte ak to teda zopakujem, tam je najpodstatnejšie to, že uh, peňazí je nesmierne množstvo na svete trilióny a trilióny. Európska centrálna banka dnes vydáva mesačne 80 miliard eur, peňazí eur, ktoré umiestňuje tzv. na trh, kde vlastne si ho môžu skupovať banky. A vlastne dotujú týmto spôsobom ekonomiku. A napriek tomu, že máme každý mesiac 80 miliard eur viacej v Európskej unii, už od roku 2015 začala túto nehoráznú politiku, napriek tomu stále necítime my, občania, že by sme mali viacej peňazí alebo že by sme sa mali nejako zásadne lepšie. No a to je vlastne ten problém, že kto kontroluje tento tok peňazí, ten má vlastne násvedomí to, že peňazí nie je dosť na to, aby sa konali užitočné veci. A to je podľa mňa jedna veľmi zásadná filozofická myšlienka, že peniaze dnes sú podriadené imperatívu ziskovosti. To znamená, dnes tvorí 98 peňazí súkromné banky. Tak, ako sme už hovorili, vlastne tých 98% peňazí nikdy nevidelo vlastne Centrálnu banku alebo nejaké štátne pokladnice. Týchto 98% peňazí vznikli, ako si spomínal, z ničoho. Presne tak, ako si požičiavate peniaze cez kreditnú kartu alebo formou úveru. V tom momente ich pripísala vlastne banka účtovne na váš účet a vznikli. Niekto by si povedal, že však je to v zásade jedno, že či centrálna banka, alebo, alebo si to urobí nejaká komerčná banka, sporiteľná, nejaká Tátra banka, nech je to ktorákoľvek banka, ktorú si spomeniete, tá má ale zásadne veľký rozdiel oproti tomu, čo znamená podriadiť občianským záujmom peniaze. Tieto banky totiž vydajú peniaze jedine za účelom toho, aby ich dostali späť, neporušené, tak ako ich požičali, ale plus s nejakým ziskom, ktorý je nazvaný teda úrok. No a toto je zásadný rozdiel, pretože my ľudia si musíme vlastne dlhodobo ponechať právo byť aj neziskoví. V prípade štátu a štátnych peňazí, ktoré teda, ako vieme z ECBčky máme len nejaké 2%. Iba 2% sú teoreticky pod vplyvom občanov. To znamená, občania si môžu tak maximálne povedať o, o tých 2%, že čo by si tak prijali, na čo by mali byť určené a kam by sa mali investovať. No a vďaka tomu je teda 98% našej spoločnosti podriadených imperatívu, ziskovosti a nie toho, čo by bolo užitočné. A tak vlastne my nevieme dnes, nájsť peniaze na veci, ktoré síce nie sú užitočné, ale od ktorých závisí budúcnosť nielen teda národná Slovenskej republiky, ale od ktorých závisí aj globálne náš svet a to znamená investície do ekológie, do toho, aby sme tu ostali, aby tu ostali zdroje, aby aj o niekoľko generácií sme tu boli schopní žiť a naše deti tu boli schopné žiť, takisto školstvo, zdravotníctvo. Všetky tieto oblasti spolu s kultúrou sú vlastne neziskové. A preto majú obrovský problém získať na svoju stranu peniaze alebo zdroje, ktoré sú inak podriadené iba zisku. Takže tak by som asi povedal k tomu, že prečo je to veľmi podstatné, že dnes je neuveriteľne veľa práce, ktorú treba vykonať a Napriek tomu ľudia sedia doma. Lebo jednoducho niekto im na to neposkytne, aby boli užitočné nejaké meradlo alebo nejakú mierku. Je to vlastne umelo vytvorený nedostatok. Dáva to zmysel? Dáva, ty si síce povedal, že, že, že, že činnosti, ktoré nie sú užitočné, ne, neviem, či je toto šťastné takto pomenovať, že ktoré nie sú užitočné, ale majú význam pre budúcnosť. Hadám, čokoľvek, čo ľudia vykonajú preto, aby uh, buď naplnili potrebu niekoho druhého, alebo potrebu spoločnosti ako také, tak je užitočné, nie? Možno som sa nevyjadril presne, alebo to bola len lenomil. Práve to sú činnosti, ktoré sú užitočné, ale sú neziskové. Takže ano. vlastne ano. je to ziskové činnosti versus užitočné, ktoré potrebujeme ako spoločnosť. Jasné, ja ešte teda e, malú vzúku pre tým, ako budeme pokračovať. E, milí poslucháči, pokiaľ máte teda aj vy nejaké otázky na Danamarka, tak môžete písať na známy e-mail Studio Zavinač Slobodný vysielac. S studio zavinač slobodný vysielac alebo volať na 0944 462 052, 0944 462 052. A mohli by sme teda e, prejsť k tým lokálnym menám, ktoré by mali vlastne istým spôsobom túto situáciu. E, naprávať, alebo byť teda, pokiaľ by sa rozšili v, v dostatočnej miere, tak zrejme by dokázali aj vytvoriť nejakú reálnu ekonomickú alternatívu voči tomuto systému, kde naozaj peniaze, my ako keby sme slúžili peniazom, nie peniaze nám. A mňa tak napadlo, keď som rozmýšľal pre touto reláciou, taká vec nie je, to, nie je to v zásade len tak ako do istej miery. Neviem, či je to presne to isté, ale či do istej miery to nie je návrh k tomu, ako to fungovalo, povedzme, ešte môj otec si pamätá, ako to fungovalo na dedine, že ľudia vlastne nepotrebovali tie peniaze na všetko, pretože si vedeli navzájom pomôcť, že sa vedeli dohodnúť, že napríklad všetci chováme prasce, dneska bude zabíjať moja rodina, o týždeň budete vy zabíjať, o týždeň vy a jednoducho vždy pozvete celú dedinu a každý vlastne sa vždy podeli s tými ostatnými, pretože vie, že oni sa potom podelia s ním. A takisto, a takisto treba, ja neviem, zateká strecha, tak susedia sa zbehnú, pomôžu to opraviť, zase nemusím ja zobrať nejaké reálne peniaze, aby som im zaplatil. Oni, oni mi to vlastne opravia v dobrej viere, že keď zase oni budú potrebovať nejakú pomoc, tak zase ja prídem a pomôžem im je to, je to, sú tie lokálne meny v zásade e, to, čo, čo kedysi sa tomu hovorilo susedská výpomoc, alebo je to niečo viac, je to niečo trošku iné? Uh, tie lokálne meny majú hlavne pomôcť uh, tomu, aby existovala väčšia spravodlivosť v rámci tejto výmeny. A aby sa ľudia mali odvahu pustiť aj do uh, väčších projektov, do väčších väčších záväzkov v rámci týchto komunít. To znamená, ak my máme na, v obci nejaké vzťahy, poznáme sa ako susedia, tak vieme si občas pomôcť, vieme si občas vypomôcť. Je to podstatne menej hlboké, ako tie vzťahy, ako boli v minulosti. Ale v prípade, že si títo susedia chcú pomáhať viacej, alebo chcú investovať aj veci, ktoré, ktoré majú pre nich veľkú cenu, tak je dôležité, aby mali možnosť si to nejako registrovať, zapísať. Takže tie lokálne meny netvoria nič iné, len nejaký spravodlivý účtovný systém, kde si ľudia v rámci nejakej komunity, či už je to obec, ale môže to byť aj občianské združenie, môže to byť partia, klub, nejaký záujmový krúžok, alebo univerzita, internát, tak v rámci takejto skupiny ľudí, ľudí, ktorí majú medzi sebou nejakú úroveň dôvery, si vytvoria aj nejaký systém, kde si môžu niečo zúčtovať o rok a bude to niekde zapísané. A nikto tak nebude mať pocit ukrivdenia, pretože sa napríklad zabudlo na to, že vykonal nejakú náročnú službu pre všetkých alebo pre niekoho v rámci tej skupiny. Ako sa to stávalo napríklad na záješke, že bol tam jeden človek, ktorý mal koníkov a s tými koňmi oral. A stalo sa mu jednoducho to, že u ňo sa nahromadili všetky tie akoby zásluhy, poukážky, lebo všetkým ľuďom oral, na druhej strane zase tí ostatní. Nemali moc možnosť mu čo ponúknuť. Teda nepotrebovalo od nich nič. Takže tam vlastne prichádzame aj k tomu, že je veľmi dôležité, ako je veľká táto komunita tej lokálnej meny, na to, aby tam vznikol dostatočný trh, kde si každý má čo vybrať ako protihodnotu za vlastne svoje služby. No a tam vlastne bolo riešenie aj vytvoriť tú ekobanku, ktorá umožní prepojiť sa medzi komunitami navzájom ak si budú dôverovať a vytvoriť tak podstatne širší trh a širšiu ponuku. No, ja mám pocit, že existujú viacere druhy lokálnych mien, úplne sa v tom nevyznám, ale všimol som si, že treba, keď spomínaš tú záješku, myslím si, že oni tomu hovorili, že to je LED systém, a kde teda išlo nejakú vzájom, presne toto, čo hovoríš, že, že teda hmm. navzájom si tam ľudia niečo povymieňajú, e poskytnú si nejaké služby, nejaký tovar. E dneska ty mne, zajtra ja tebe a nejaké dohodnuté jednotky. Myslím si, že na zájom, tomu hovorili Ježe, e tak, a tak, a tak že, že, že tak teba prepíše sa z tvojho nejakého virtuálneho účtu 20 ježov na môj účet, pretože som ti niečo vykonala, tak ďalej. Čiže je to vlastne nejaká evidencia vzájomných služieb. No a potom, potom zase som si všimol, že sú aj také, také, také lokálne meny ako napríklad Chimgaver v Nemecku, kde, kde to je medzi ľuďmi, ale je to vlastne len nejaká ide vlastne o nejaké že využívajú tú menu nejaké lokálne firmy, teda je to vlastne vzťah ľudí voči firmám, ktorí vlastne v týchto firmách si nakupujú za nejaké, nie za eurá, ale za tie gavery, teda za, za tú lokálnu menu, a nemôžu si oni navzájom niečo poskytovať, ako tí zákazníci tých firm, ale minimálne tým podporujú lokálnu ekonomiku. Zrejme niečo podobné je aj... aj e na Slovensku, príklad toho, tej obce Široke, čo tam majú toho Sokola. Zase sa tým dá len platiť v miestnych obchodoch, nemôžu si cez tie Sokoly tí ľudia navzájom niečo, niečo ako takto vypomôcť. A potom, potom sa mi zdá, že v Švajčiarsku je nejaký systém, kde, kde si firmy navzájom pohľadávky a e, záväzky nejako vyrovnávajú, čiže... E, s sú tam nejaké kategórie, čiže potom nejaká časová banka ano. viem, že existuje. Čiže ke keby si trošku ako do toho, do toho, hm. do toho vniesol nejaký, nejaký poriadok, že, že, že čo As vlastne všetko existuje, ale, ale zároveň, zrejme je tam ten jeden spoločný nejaký princíp, ktorý sa tam dá asi vystopovať. Áno, no vlastne všetky tieto uh, lokálne meny alebo lec systémy sú v rôznych variantách. Ako je ich bezpočet. Kreativita vlastne sa tu nejako neobmedzuje, pretože v prvom rade ide ľuďom o to takmer vo všetkých prípadoch ako si vypomôcť v prípade nedostatku tej oficiálnej štátnej meny. To je asi jedna vec, ktorá zjednocuje všetky tieto iniciatívy. A Týchto lokálnych mien je napočítaných ešte pred rokom dvoma okolo 2000 iba v rámci jednej iniciatívy, ktorá pracovala na prieskume týchto lokálnych mien. Minimálne o 2000 takýchto rôznych systémoch vedia alebo sú zoficiálnené celosvetovo. A toto číslo bude neuveriteľne rásť aj naďalej, nakoľko teda stavuje momentálne taký, že máme čím ďalej, tým menší prístup k tej oficiálnej mene ako občania, takže pritvrdzuje sa. No a základný rozdiel vlastne medzi týmito menami je v prvom rade to, že či sú aj nejakým spôsobom hmatateľné alebo fyzické, alebo sú to len nejaké účtovné záznamy. No a ako si spomínal, Napríklad vo Švajčiarsku je jedna z najstarších, takýchto najstarších systémov, ktorý sa nazýva VIR. A tento systém, VIR, alebo teda v preklade v Nemčine My, už od roku 1930 umožňuje firmám, maličkým podnikateľom hlavne, sú to desiatky tisíc firm, ktoré sú tam zapojené, robiť si vzájomný zápočet bez toho, aby mali nutnosť prevádzať reálne peniaze. No a bolo preukázané dokonca to, že vďaka práve tomuto systému, kde uh, ročne otočia až, uh, alebo teda z, uh, z si služby v hodnotách desiatok miliónov frankov, tak vďaka tomuto uh, sú schopní prekonávať krízu lepšie práve títo malí podnikatelia. A tento systém nie je nutné, aby bol um, nejakým spôsobom materializovaný alebo vydaný, monetizovaný do nejakých bankoviek alebo do uh, nejakých minci. Uh, dôležité je pre nich, aby si mohli urobiť zúčtovanie. Uh, ďalší jeden podobný systém majú napríklad Gréci, uh, kde vlastne v malom mestečku Volos, už to nie sú nejaké veľké firmy, ale úplne bežní remeselníci, podnikatelia, podobne ako je to mestečko Chimgauer. Uh, v tomto mestečku Volos vlastne starosta bol natoľko osvietený, že si povedal, že keďže majú krízu v Grecku, je celkovo dosť problém s tým, ako podnikateľ si získať úver, dostať dost dodatočné peniaze, tak jednoducho iba rozdal miestným firmám, malým remeselníkom nejaké sumy peniazy, podľa toho, aký mali obrad, koľko sa zaviazali, že sú schopní v tej mene predávať. A jednoducho medzi sebou si môžu títo obchodníci, remeselníci ale aj teda malí obyčajní ľudia, ktorí vedia niečo poskytnúť, si môžu, môžu vymieňať čokoľvek bez toho, aby im to nejako limitovala banka. A vlastne to je asi aj najväčší ten filozofický alebo teda sociálny dopad, že vlastne nám spoločnosť, alebo teda banky určujú, do akej miery si môžeme byť pre seba navzájem užitoční aj v rámci komunít. Ako chápem to v prípade, ja neviem, nákupu benzínu, nákupu štátom limitovaných zdrojov, ktoré sú pre ňo dôležitým zdrojom príjmov. Ale v prípade toho, že vy chcete susedoví za záhradu, alebo chcem doučovať deti hrať na gitare, toto je niečo, čo nikdy ani nikoho nenapadlo, že by daňový úrad naháňal ako obchádzanie, podnikanie alebo niečoho podobného. Takže toto je taký jednotiací prvok takmer všetkých týchto miestných systémov, že ľudia e, prirodzene pochopili, že pre boha. Veď nemôžeme sa nechať obmedzovať v tom, aby sme boli pre seba navzájem užitoční, že nám nejaký nejaká banka, nejaký systém Matrix e, povie, že iba do takejto miery môžete pre seba byť užitoční. No a e, tam je vlastne aj tá zásadná otázka, že že do akej miery limitovať takýto miestny systém. A tam vznikajú znovu rôzne kreatívne nápady a varianty toho, že či, je tento, či je táto mena krytá a čím je vlastne krytá. To býva veľmi podstatné, lebo pre ľudí, pre ľudí je to dôležité aj ako úložisko hodnú. Keď ja teraz niečo odpracujem a niekto mi niečo zaplatí, nakoľko bude... Uh, likvidné a, um, a nakoľko to bude bezpečné mať uložené svoje, svoju prácu, svoju hodnotu v takejto mene. Takže ide tam o krytie. Že či je niečo kryté zlatom, či je niečo kryté ničím alebo či je to kryté um, povedzme prácou Tých možností krytia je veľmi veľa. A ďalšie sú varianty v týchto menách to, že uh, napríklad ako uh, táto mena zaniká, že ako sa dá hromadiť. No, naproti tomu e, vlastne mnoho systémov si vytvorilo rôzny e, systém zániku, kde vlastne táto mena expiruje. Alebo sú tam rôzne dane, e, kde jednoducho každý rok sa jednoducho zoberie nejaká malá časť z toho množstva peňazí. Alebo jednoducho tá mena celá zánikne. po nejakom účtovnom období, povedzme po troch rokoch alebo po roku. A týmto spôsobom sa zabezpečí to, že nikto nie je schopný hromadiť túto menu a znovu vytvárať nejakú nerovnosť, ale znovu sa vydá, vydá celková nová emisia pre všetkých. Jasné. Čiže vlastne peniaze v tomto systéme slúžia naozaj na to, na čo pôvodne slúžiť mali, na čo boli vymyslené, aby sa nejakým spôsobom uľahčila výmena tovarov, služieb a nie na to, na čo slúžia v súčasnom systéme v prvom rade, aby, aby niekto vlastne sa, zo samotných peňazí robil tovar, s ktorým sa obchoduje. Uh, ja by som teraz uh, pomaličky sa blíži uh, koniec prvej polhodiny, zaradil prvú pesničku a po pesničke môžeme teda pokračovať. Uh, už z toho, čo si teraz hovoril, mi vyska, vyskočilo zo pár otázok, ale teda položím ti ich potom. Uh, Takže e, snažil som sa byť trošku štýlový v tej pre pesničke, keďže sa bavíme o peniazoch, tak e, dáme si takú možno notoricky známu, ale pre mňa takú celkom vtipnú a veselú pesničku, ktorá si z toho robí trošku srandu. E, od autorskej dvojice Habka Horáček, interpret Richard Miller. Šťastie je, krás, je krásna vec, ale prachy si za ne nekúpíš. Například východ slunce a vítr hleví. Dá nebo píseň ticho, jak padající sní. Tak to prý neelze koupit za žádný peníze že zbyvá spousta vecí a ty kopinoze jo, vždyť víš štěstí je krásná víš, štěstí je krásná je ta krásná... Pichová vec, ale prachy si za lekal byš. Jo, jo, jo. karto na dole, a taky poru celá. A rýma modré maci, môj tapetý parmazán. Piatky o Heraku lebo si Kámiň, klávna. Tak pozdáš, že to není štěstí. šťastie, ale je to fajn, jo. Vždy víš, štěstí je krásná vec. Vždy je krásná vec. Štěstí je ta krásná. Dobrý koncenzus, pravý koncenzus, alebo blízko ľudí, ktorí majú za žiadny ty Kolej východ slunce je celkem v pořádku Peníze mám, ale radši vystojej ich hádku A proto když sa dočtu, o semne, tak sa ní Mimo obou, radši to tak zeknu K neuvěření, jo Šťastie je krásna vec, už <laughs> ty vidíš, je krásna vec. Šťastie je ta krásna, že pichová vec je prachy, si za nej Šest je tak krásná le bych to Ale si za Prachy. Prachy. Prachy. Prachy. si Odnubíš. Počúvate reláciu riešenia a alternatívy, dnes na tému lokálne meny. A... Bavíme sa tu e, s Danom Markom. Na túto tému prišiel počas pesničky e-mail, aj keď to teda nie je vlastne otázka, je to skôr také konštatovanie, ale teda prečítam. Milá relácia a náš Anelik Martin, <laughs> neviem, či sa poznáte, Martin, toto slečno, alebo pani. ľudia by sa mali finančne vzdelávať, lebo tým predídu problémom v dnešnej dobe. Peniaze vytvárané bankami ako dlh sú pre nevedomosť ľudí nabitou zbraňou, ktorá ľudí doháňa k zúfalstvu. Vzdelávajme ľudí vo financiách. Ďakujem pekný deň, prajem všetky, Mirka. E, toto v podstate nie je otázka, ale ak chceš dano na to zareagovať, teda tvoj, treba ľudí vzdelávať? Ja som presvedčený, že bezpodmienečne, pretože dokonca ani niektorí politici a mnoho ekonómov takmer automaticky na škole sa neučí o tom, ako vznikajú peniaze a že vlastne peniaze sú, a systém finančný ako vznikajú, sú zodpovedné za celú krízu, a to nie len, že krízu ekonomickú, ale krízu sociálnych hodnúd a spoločenskú krízu, tak ako je nastavená už 300 rokov, že vlastne ožobračuje malú skupinu v, prospech, teda v neprospech zvyšku, zvyšku spoločnosti. Ja si myslím, že v tom, ako funguje finančný systém, tkvie a systémovo je to tak nastavené. Stačí ten systém zmeniť, o čo sa usilujú niektoré iniciatívy, o ktorých viem tiež porozprávať. A ak toto zmeníme, ako funguje finančný systém, akým spôsobom sú peniaze vydávané a za akým účelom, tak môžeme zažiť nesmierne neuveriteľné zvýšenie toho, nakoľko bude užitočný systém, teda spoločnosť, štát pre ľudí. Ja som presvedčený, že až 40 násobne sme schopní zvýšiť množstvo spoločenských užitočných aktivít a vecí, ktoré, ktoré, ktoré by rozvíjali rodinu, ktoré by rozvíjali budúcnosť našich detí, budúcnosť planéty čistejšie zdroje, tvorenie vzdušných zámkov a všetkého toho, čoho si ľudia vysnívajú len stačilo by zmeniť to akým spôsobom sú dnes peniaze zneužívané a vydávané, tvorené takže jednoznačne, hej, treba učiť ľudí všetko o peniazoch odkiaľ sa vzali, kto ich ovláda a hovoriť si o tom veľmi tvrdú a čistú pravdu Áno, a treba zrejme, alebo bolo by dobre hovoriť práve o týchto alternatívach, aby to nebolo potom také zúfale, že teda ovládajú nás cez finančný systém a čo my s tým. E, e, každopádne ja som počul aj také veci, že, že, že, že, že stalo sa párkrát v histórii, že keď sa nejaká lokálna mena príliš, príliš, teda ako rozmohla, teda bola príliš úspešná, tak štát je začal klepať po prstoch. E, nie je toto potom akoby taký problém, že keď, keď vlastne tieto finančné kruhy, elity, ktoré nadnárodné, ktoré vlastne stoja za tým globálne, niekde zaregistrujú, že niečo už príliš začne ohrozovať, tak začnú sa tomu brániť? No v prípade, že táto mena začína významným spôsobom zasahovať do komody na transakcií, ktoré boli dovtedy vyhradené tvrdej mene, ako je dolár oh. alebo euro. Ona je spôčasne meka, lebo ničím ale tak akože no, to je práve. <laughs> v úvodzovkách tvrdej mene. Napríklad to bol bitcoin, ktorý začal obrovsky zásahovať do veľmi významných tokov práve čo sa týka príjmu z predaja drog, z predaja rôznych služieb, ktoré boli kriminálne alebo teda nelegálne. Tak v prípade bitcoinu klepol po prstoch najväčšej burze práve federálny kontrolný úrad v Amerike, kde jednoducho túto celú burzu zrušili jedným šmahom. Akože nehovorme si, alebo teda neklame si, že oni na to moc nemajú. Ale naopak si myslím, že pre štát je veľmi užitočné vytvárať takéto meny, doplnkové meny k tej klasickej mene, na to, aby sa ľudia naučili starať o seba navzájom. Môžem uvieť presnejší príklad. V, v Holandsku bola jedna obrovská iniciatíva, ktorá si dala za úlohu v rámci dôchodkového poistenia, a dokonca sa zapojili do toho veľké dôchodkové poisťovne, dali na to obrovské peniaze, vytvoriť takúto menu a takýto systém, ktorý by bol krytý iba nejakými užitočnými službami, municipalit, miest. To znamená, radnica si vytvorí svoju vlastnú menu a následne túto menu rozdá dôchodcom alebo ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom postihnutí a treba sa o nich starať. No a títo dôchodcovia si potom za tieto peniažky kúpia služby od rôznych mladých aktivistov, ľudí, ktorí sa o nich starajú, prídu im navariť, upratať, posekať trávnik a zaplatia im nejakou miestnou menou. A táto mena je obmedzená na to, že sa za ňu dajú kúpiť iba služby, ktoré ponúka to mesto. To znamená, následne ten aktivista si môže ísť zaplávať do plavárne meskej, môže si ísť zaplatiť knižnicu na celý rok, alebo si, ja neviem, prenajme maličký pozemok a môže si tam urobiť komunitnú záhradu v rámci mesta. A v tomto si ja myslím, že je nesmierne užitočné práve ponechať tieto lokálne meny ako doplnok k tej štátnej mene, pretože tieto lokálne meny sú schopné kryť aj také veci, ktoré by inač, na ktoré by banka inak v živote nedala úver. Ani by to nezaplatila ako nejakú užitočnú aktivitu. Takže sú to všetky tie malé, drobné, nezmyselné veci, ako je vysadiť rúže pred domom, ako je starať sa o deti v susedstve, alebo ako ísť niekomu pomáhať, budovať, ja neviem, plot, susedoví alebo okolo. To sú všetko tie veci, ktoré nikoho ani len nenapadne, že by sa platili v eurách. Ale nejakým spôsobom nás to celé brzdí. Psychologicky sme zabrzdení týmto eurom a týmito tvrdými menami k tomu, aby sme nič nerobili. A to považujem za, na, za najväčšie zlo vlastne tohoto systému finančného, že naučil ľudí robiť veci len keď sú zaplatené. Takže dobre, no zahráme sa túto hru, že ľudia robia veci len keď sú zaplatené. inak sedia doma a čakajú na podporu, lebo naozaj keď sa pozriete na, do, po Slovensku, kde ja pravidelne cestujem, tu sa nič nedieje jednoducho v tých komunitách. Už aj v Českej republike, kde som bol, tam je neuveriteľne aktívnejší tento občianský režim, teda občianske aktivity. Tu sú neuveriteľné lány, polí, ktoré sú neobhospodárené, Sú tu staré sady, jednoducho ja som z toho veľmi nešťastný, že na Slovensku ľudia sedia doma, čakajú na podporu s preloženými rukami a máme tu neuveriteľne veľa užitočnej práce a dokonca mnohokrát krásnej, kreatívnej. Jednoducho tí ľudia prestali snívať a jednoducho podriadili sa len tomu, že celý život je o zarábaní peňazí. No a to, toto ja jednoducho si myslím, že je zásadná vec, že my sme sa nenarodili na tento svet, aby sme zarábali euro. A toto opakujem stále dokola by malo byť samozrejme, že meniaze uh, sú prostredok, nie cieľ, ale naozaj asi tiež poznám mm. pár ľudí, ktorí si to takto <laughs> prehodili v hlave. Uh, povedal si, že uh, tieto lokálne meny sú predovšetkým doplnkové. Ja sa s tým tiež často stretávam, keď o nejakých, uh, keď o nejakých takto, takto uh, čítam alebo sa dozviem, že sa prezentuje tá mena uh, ako doplnková. Teda nemalo by byť cieľ nejakým spôsobom v perspektíve v nejakej budúcnosti tie, tie, tie oficiálne meny, ktoré nám v podstate škodia nejako odstaviť, alebo teda je to vec skôr na nejaký prirodzený, prirodzený priebeh, že možno keď sa tie meny dostanú do, do, do krízy až tak, že, že skolabujú alebo vyvlájú nejakú hyperinfláciu alebo čokoľvek, Uh, hovorí sa uh, o... Niektorí ekonomovia hovoria, že môžu nastať nejaký veľký reset, že sa, že sa v podstate euro aj dola zrušia a nahradia sa s nejakou uh, globálnou digitálnou menou. Uh, čiže uh, skôr ide o to vnímať to teda ako niečo, čo je len doplnok, ale v prípade potreby by mohlo tú hlavnú menu aj nahradiť? Alebo vôbec aký, aký by mal byť ten vzťah medzi tou lokálnou menou a tou oficiálnou? Určite. Ja som o tom aj písal viacej v mojej knižke Veľká príručka na oslobodenie, že závisí, z ktorého zdroja bude vychádzať tá zmena. Či to bude prírodzený evolučný popud, ktorý vychádza z ľudí a z a z ich prírodzených potrieb, lebo to bude zároveň tlak z oligarchie, z systému, ktorý sa bude snažiť neustále o integráciu, zjednocovanie, a teda najlepším spôsobom je vytvoriť jednu svetovú supermenu kde jednoducho bude mať pod kontrolou malá skupina bankových rodín čo sú normálne, súkromné firmy súkromní ľudia nemusíme si klamať, že sú to nejaké, nejaké nesmierne počty nejakých akcionárov naozaj to pôjde o malé množstvo ľudí ktorí budú kontrolovať celú, celú svetovú hlavnú menu ale ja verím tomu, že Uh, tou evolučnou cestou by sme sa dostali k tomu, že postupne uh, ako sa vytvoria na to platformy ako sa bude uh, zlepšovať vzdelávanie a povedomie, tak budú vznikať uh, znovu napríklad načrtnem jednu provokatívnu vec. Predstavte si späť slovenskú korunu ako lokálnu menu, ktorá by normálne koexistovala s eurom. Že jednoducho by nejaký osvietený ekonom, financmeister povedal, že tak vrátime slovenskú korunu, ktorú vydáme v nejakom množstve a bude sa ňou dať nakupovať iba slovenský tovar a na Slovensku a podporíme tým slovenskú ekonomiku. Čo by sa stalo napríklad v takomto prípade? hej, Nekúpite si za ňu benzín, lebo ten sme kúpili, ja neviem, niekde musel prísť z Iraku alebo bohvie odkiaľ, alebo z Ruska, ale kúpite si za ňu napríklad prácu robotníkov na diálnici. Hej? Príklad vynikajúci diálnica. Keby sme chceli postaviť na Slovensku ďalších 100 kilometrov diálnic, dnes si musí ísť Slovensko požičať na tzv. bankový trh, musí si požičať peniaze, eurá, na to, aby stavalo na slovenskej pôde stavalo zo slovenského betónu, ktorý je zo slovenského štrku, zo slovenského cementu, ktorý je tu u nás, je to náš prírodný zdroj. Aby použili slovenských pracovníkov na toto všetko musia, alebo teda ocel, ktorá sa takisto vyrobí tu, na toto všetko my si musíme požičiavať od nejakých nemeckých a švajčiarských a neviem akých anglických bank. Stačilo by naozaj to, keby štát vydal svoju vlastnú menu lokálnu a v tom vidím vlastne aj význam toho, prečo sa vrátiť späť k miestnym menám. Že štát si je potom schopný kryť vlastné výdaje ak teda má ich dostatočne pod kontrolou, aj svojou vlastnou menou. No a toto je napríklad aj podstatou iniciatívy Positive Money v Veľkej Británii. Je to veľmi úspešná iniciatíva, veľmi vedecky podkutá, je za ňou aj kopec ľudí, ktorí vydávajú o tom knihy a propagujú túto iniciatívu už aj v parlamente v Britskom. Aby sa vrátilo späť vydávanie peňazí do rúk, Anglickej národnej banky, alebo teda aspoň nejakému inštitútu, alebo nejakému občianskému inštitútu, ktorý bude rozhodovať, že kam a za akých podmienok tie peniaze, ktoré vzniknú z ničoho, samozrejme tiež, ale akým spôsobom budú smerované. No a toto by mohlo sa postupne rozrast tak ďaleko, že by vznikli peniaze jednoznačne odlíšené, že toto môže vzniknúť bratislavská koruna ktorú by vydalo mesto Bratislava alebo zoskupenie občanov Bratislavy podobne by mohli vzniknúť univerzitné peniaze no a toto je vlastne aj myšlienka absolútnej deliberalizácie peňazí, ktorá na jednej strane je fajn, ktorú podporujú liberáli dnešní hájkovci hlavne, ktorí tvrdia že je to všetko v poriadku že súkromné banky vytvárajú svoje peniaze, ale v tom prípade je pre mňa veľmi podstatné, aby sme si tieto peniaze vedeli rozlíšiť, že či ich vydal štát, to znamená sú to nejaké slovenské eurá alebo eurá vydané slovenskou e, národnou bankou, alebo sú to eurá vydané nejakou malou komerčnou bankou, ktorá ručí len tým, že e, si hovorí, že tak vie ďalších klientov nahnať, ktorí jej to zaplatia náspäť, vrátia a prípadne aj s nejakým, s nejakým úverom. Takže myšlienka je v prvom rade to, že buď to príde zhora, budú to ovládať nejaké veľké oligarchické skupiny, alebo je tu možnosť toho, že naozaj sa to jednoducho začne od spodu, ako spod hubia z toho grace vynárať ako alternatívne systémy, kde jednoducho úplnou deliberalizáciou O oslobodením peňazí. Si bude môcť vytvoriť peniaze ktokoľvek, ale bude to jednoznačne uh, nejakým spôsobom zdokumentované, že čím ich kryje a akú majú hodnotu tieto jeho peniaze. A bolo to tak aj v prípade dolára v štátov Nie je to žiadna novinka. Tam si dolár pôvodne vytvárala každá banka svoj vlastný a jednoducho bolo tam iba náročné to celé zúčtovať, pretože ste mali rôzne rôzne bankovky od rôznych, rôznych bank a jednoducho niektoré mali väčšiu hodnotu, niektoré menšiu a záviselo na tom, že nakoľko mala dôveru tá daná banka, tak podľa toho peniaz tej danej banky mal aj, mal aj kurz výmenný v rámci mm -hmm. touto systému. Uh, taká uh, provokatívna otázka, trošku sa zahrám na diablovo advokáta. Uh, niekto by si mohol povedať, nie je tá lokálna mena vlastne okrádanie štátu, pretože keď nejaký podnikateľ zárobi v tej lokálnej mene, tak ho asi nezdaní, predpokladám. Teda no, štát stát z neho potom akože, keď to takto preženiem, tak z neho akože nič nemá. No, toto je absolútna pravda, ako to hovoríš. Naozaj, pokiaľ podnikateľ využije lokálnu menu iba za tým účelom aby obišiel nejakým spôsobom zaúčtovanie do svojho príjmu, tak okrada nás všetkých. Pretože je to zdrojom jeho príjmu, je podnikajúci, je, trvalo, je v trvalom živnostenskom nejakom záväzku. A ja tvrdím všetky lokálne meny, ktoré fungujú, aby si dali na toto pozor. Pokiaľ sa bude chcieť zapojiť podnikateľ do lokálnej meny, ktorý robí túto výmenu za účelom zisku, to znamená, podľa živnostenského zákonu je jednoznačne definované, čo je podnikanie. Tak takýto človek si musí napriek tomu, že zúčtoval uh, nejakú službu bez hotovosti alebo v nejaké alternatívne mene, aj keď u nás to ešte účtovný zákon nepozná, tak by sa mal snažiť to jednoducho do svojho účtovníctva uh, priznať ako normálny zisk. Toto nie je uh, zámer obchádzať ani dane ani živnostenský zákon. Skôr je to o tom, že služby, ktoré nie sú predmetom podnikania a ktoré by jednoducho ľudia medzi sebou vykonávali úplne automaticky, bez toho, aby sa len čo i len zamysleli, že je to nejaké podnikanie, ako že idete strážiť susedovi deti, hej, sú oslobodené a živnostenský zákon ich nepovažuje za podnikanie a sú oslobodené aj od dáňových príjmov. Ale ako náhle túto hranicu presiahnete, ja som všetkými desiatimi za to, aby podnikatelia priznali, že mali takýto príjem a jednoducho oficiálne ho zaúčtovali s prevodným nejakým kurzom, ktorý majú v rámci tejto meny a boli korektní. Mm -hmm. Ale predpokladám, že uh, minimálne, keď sme pri tých podnikateľoch uh, miestných, teda tých malých, tak im takáto mena môže pomôcť v tom, že možno bude o ich služby väčší záujem zo strany tej miestnej komunity, keďže tá mena bude a tí ľudia budú mať nejaké tie miestne peniaze, tak budú sa ich snažiť minúť a minať, míňať ich budú logicky u tých podnikateľov, ktorí do toho systému budú zapojení, lebo však e, nemusia sa zapojiť všetci, to je dobrovoľná záležitosť. Áno. No, ja som toto definoval ako jeden z kľúčových, z kľúčových výhod týchto lokálnych systémov, že do akej miery by sme sa mali obmedzovať? Medzi sebou obchodovať? Ja hovorím, že do žiadnej. To znamená, pokiaľ uh, máme v rámci svojej komunity alebo partie uh, nejaký projekt alebo nejakú, nejakú myšlienku, ktorú chceme vytvoriť, tak dajme tomu človeku Toľko možností, aby táto užitočná hodnota mohla vzniknúť. To znamená, ak niekto je schopný povedať, že idem robiť pekáreň a budem piecť tisíc chlebov mesačne a som ochotný z nich, ja neviem, polovicu predávať v miestnej mene, tak jednoducho dajme tomuto človeku 500 krát čo ja viem, 3 euro, alebo 3 nejaké jednotky, my sme dali ECO, tak e, vytvorme jednoducho pre tohoto človeka neobmedzený zdroj e, peňazí na to, aby mohol túto pekáreň vytvoriť. E, podobne je to v prípade toho, že chcete zrevitalizovať nejaké sady, alebo nejaké e, parky u vás v rámci, v rámci obce. Tak nech sa obec jednoducho zaviaže, že vloží nejaké hodnoty, do takéhoto systému, ako je napríklad EkoBanka a vyemituje alebo vytvorí si nejaké dodatočné zdroje, ktorými môže zaplatiť brigádníkov, dobrovoľníkov, ktorí jednoducho prídu niečo robiť a na oplatku zase od obce si môžu potom z toho sadu, keď raz ten sad zarodí, si budú môcť prísť a nabrať si úrodu, ktorá bude len nejakým spôsobom kvantifikovaná v tejto mene. No a podobných príkladov je bezpočet, čokoľvek o čom ste schopní snívať alebo čo by ste si prijali tak jednoducho môžete si požiadať v rámci vašej komunity, že chcete na to zdroje že chcete pomôcť a musíte ale samozrejme na druhej strane povedať, že čo ste ochotní uh, za toto celé poskytovať no a tu je uh, veľmi hlboký psychologický moment ktorý majú lokálne meny uh, že ľudia, ktorí inak sa cítia neužitoční ktorí sedia doma uh, celé roky na podpore a jednoducho hovoria si, že nezarábam žiadne peniaze, som nezamestnaný, takže tým pádom som nejakým menej ich hodnotný. Tak títo ľudia zrazu zistia, že ja neviem, vedia strúhať drevené lyžice, uh, že uh, majú, uh, majú jednoducho korene v uh, oblasti, kde sa kde sa pestovalo, pestovalo ovoci alebo kde sa chovalo, chovali ovečky že títo ľudia jednoducho vedia zrazu tieto svoje hodnoty predávať ďalej a vedia ich jednoducho predať za nejakú hodnotu, ktorú im sú ľudia schopní aj zaplatiť za nejaké školenie za workshop za, za, za kurz no a... Títo ľudia zrazu, ktorí sedeli doma a mysleli si, že sú neužitoční, nemali tú svoju sebahodnotu, si zrazu uvedomia, že sú pre druhých ľudí užitoční a že vedia poskytovať hodnoty. Síce nie za eurá, pretože dnes už, keď si povieme, musíme byť schopní konkurovať globálnemu trhu, ale vieme byť užitoční pre seba navzájom, tu v rámci Slovenska. A preto by som aj ja nesmierne podporoval práve návrat, aspoň čiastočník k lokálnym menám, aj teda k národnej lokálnej mene, ktorou bola slovenská koruna. Kde by sme jednoducho vedeli si to, čo je pre, užitočné pre nás navzájom, zaplatiť aj iným spôsobom ako tým, že si budeme utekať požičiavať niekde do zahraničných bank, aby nám dali úver. Jasné. Dáme si teraz druhú pesničku, potom budeme samozrejme pokračovať. Vy môžete aj počas pesničky posielať vaše otázky, teda ako poslucháči, na studiozavináč KSK alebo po pesničke zavolať na 0944462052. Pesnička bude, keď už sme pri tej lokálnych mená lokálna, ja teda aj v iných reláciách som púšťal, aj budem púšťať. Je to moja srdcová záležitosť v rámci hudby. Tiež sa snažím trošku vzdorovať tej globalizácii, hoci nič proti angloamerickej hudobnej scéne. Nájdu sa tam úžasné veci. Rád počúvam aj americké a britské pesničky, ale tiež mám pocit, že to trošku človeka okliešťuje, keďže existuje kopec dobrých kapiel lokálnych. <laughs> To nie sú známe celosvetovo, takže pustíme si švedskú kapelu Garmarna, ktorá z, vychádza zo, z takéj starej škandinávskej až vikingskej tradície, spieva také staré um, balady, neviem, či tá reč v ktorej spieva je nejaká starogermanština, každopádne ako švedčina to neznie, čiže je to nejaký starý pôvodný jazyk. A skladba sa volá Hermannelich. Hun had den falske Ligertu reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému lokálne meny. E, točíme sa okrem témy lokálne meny aj okolo témy, ktorá s tým samozrejme súvisí. E, dnešný finančný systém, voči ktorému sú lokálne meny alternatívou. E, bavíme sa s Danom e, Dano, ja, Mňa tak napadla taká vec, alebo mi napadla, pardon. E, s, ma, ma, máme vlastne príklady zo sveta, ako treba s, e, ten švajčiarsky vier, nemecký čimgaver, ktorý sme tiež tu spomínali, a, alebo e, tam v Grécku e, ten systém, e, kde to teda úspešne funguje. E, istým spôsobom to teda má reálny dopad, aj keď povedzme nie v rámci celej krajiny, hoci v tom švajčiarsku sa naozaj dá baviť ako o niečom, čo má asi dopad na celú e ekonomiku krajiny. Ale minimálne to má dopad v rámci nejakej miestnej komunity, v rámci nejakej lokality alebo regiónu. A na Slovensku nič také nefunguje, aj keď sú tu rôzne pokusy. Ty si sám za mnohými stál. V čom, v čom, to, v čom to ty vidíš, že, že na Slovensku to tak nejde? Alebo nejde to až tak, ako, to, ako povedzme v tom Nemecku, Švajčiarsku? Uh, jednoducho povedané uh, je to otázka komunitného povedomia. V skratke by sa to dalo nazvať takto preto, lebo ľudia medzi sebou nie sú zvyknutí si vzájomne robiť pre seba služby a byť pre seba navzájom užitoční. Niekto to už spomínal dávnejšie, že Slovensko po prechode z toho socializmu, kedy sme sa teda snažili byť komunitný, a byť teda súčasťou toho, toho spoločenského, kde bolo spoločné vlastníctvo, socialistické vlastníctvo, tak sme prešli do absolútneho extrému, kedy my sme vlastne absolútne podľahli konzumu a podriadenosti tomu imperatívu získovosti. A na rozdiel od... Nemecka, na rozdiel od rôznych západných krajín, kde je, kde je vlastne ten kapitalizmus už dlhšie, tak my sme úplne akoby zabudli na to, že existujú aj iné motívy, ako, ako je zisk, ako je to, že potrebujem rýchlo zarobiť a potom už chcem mať pokoj. Že jednoducho sú aj nejaké iné vyššie hodnoty, pre ktoré sa oplatí robiť nejaké aktivity, činnosti. No a na Slovensku je neuriteľne potrebné, aby sa ľudia znovu začali stretávať. Toto bolo vlastne aj e, takým výstupom z občianského snemu Bratislava, e, ktorý sme zakladali ešte s Tiborom Moravčíkom a s množstvom aktivistov sme to ťahali vyše roka. Týždeň čo týždeň, každú nedelu sa neuriteľne nadšená partia ľudí stretávala, že poďme spolu robiť veci, ktoré, e, ktoré sa nám chce robiť, pretože potrebujeme zmeniť túto spoločnosť. Že my sami rozhodujeme o tom, čo je dôležité a nakoniec sme prišli k tomu, že tá lokálna mena je takisto súčasťou toho, aby sa to posunulo ďalej a vytvorili sme tiež projekt Bratislavská koruna. Ale stále to bolo podriadené tomu, že nakoľko sú títo ľudia sa schopní stretávať ako, ako partia ľudí, ktorí, ktorí chcú byť pre seba nejakým spôsobom užitoční. A si myslím, že v tejto v tej ekonomickej psychológii e, to celé aj niekde vyjazne, že jednoducho my musíme znovu ľudí dať dokopy, aby sa stretli, či už to je v miestnej krčme, alebo v, na e, miestnom úrade, či už to potiahne nejaký aktivista, alebo to potiahne starosta obce, alebo predseda nejakého združenia. Ale jednoducho musí zvolať ľudí na jedno miesto, a týmto ľuďom ponúknúť myšlienku. To znamená, musí byť aj nejaký rečník, musí to byť človek, ktorý je schopný nadchnúť ľudí pre túto vec a tiež musia mať pozitívny príklad, pretože ja si myslím, že všetko je to len um, choroba mysle, alebo teda choroba nedostatku um, svetlej, svetlých myšlienok, ktoré by ľudia mali zo so sebou niesť, aby sa vedeli posunúť z toho marazmu, z toho, z tej ničoty do niečoho, čo im bude dávať vyšší zmysel života. Ako je, poďme spolu niečo tvoriť, budovať, aby sme sa mali vzájimne lepšie a jednoducho nečakajme len na to, že to za nás spravia politici. Politici to za nás nikdy nespravia. To je takmer isté, pretože sú 100% kúpení práve to tým systémom, ktorý nás chce mať na kolenách, ktorý nás chce ovládať cez fiktívny nedostatok peňazí. Je to jednoducho najmocnejší nástroj v histórii ľudstva a zároveň aj najväčší podvod na občanov v histórii ľudstva. Tento finančný systém a spôsob, akým peniaze vznikajú. Jednoducho, my si musíme vypomôcť sami a špeciálne na Slovensku znovu sa začať stretávať a znovu sa začať rozprávať kreatívne, s pozitívnym naladením. Potrebujeme veľmi veľa osvietených ľudí, lídrov, aj keď ja som proti nejakému, nejaké nejakej kontrole moci a koncentrácii moci. Hovorím o coachingu, hovorím o ľuďoch, ktorí sú schopní naštartovať ľudí, ktorí jednoducho dajú ľuďom nové sny a začnú jednoducho tvoriť takéto lokálne meny. A ja som presvedčený, že v priebehu dnešnej relácie som schopný ľuďom veľmi krátko vysvetliť, ako si založiť vlastnú menu lokálnu a ktokoľvek z vás má s poslucháčov záujem vytvoriť si lokálnu menu vo svojej obci, v rámci svojej partie, skupiny. Máte dnes možnosť si to vypočuť a z môjho pohľadu máte neobmedzené možnosti a zdroje. Závisí len na vás samých, do akej miery sa chcete nechať obmedziť hmm. a do akej miery chcete budovať, tvoriť. Chcete si, aj keď by to bola vec v rámci záhrady, v rámci domu, chcete si niečo prebudovať v rámci partie ľudí. Dá sa to riešiť a nepotrebujete na to len klasické euro. Stačí mať tento tzv. sociálny kapitál a dobrú vôľu. Dá sa to zorganizovať. Jasné, k tomu sa tiež dostaneme, že e, možno z tvojej strany nejaké rady alebo typy pre ľudí, ktorí, ktorí by sa e, niečím takýmto chceli začať zaoberať, ale máme tu otázku na e-maily, takže e, otázky posluchačov majú prednosť pred mojimi. Mm -hmm. A prečítam ten e-mail. Dobrý den pán Benka i pán Marko. K lokálnym menám som bol už konzultovaný ako a Som rád, že Marianové relácie idú do týchto alternatív. A ja som rád. <laughs> je to moja srdcovka. Bolo by veľa čo hovoriť, ale otázka. Ak vnútri lokálnej komunity bude výmena a ocenenie prebiehať dohodnutou lokálnou menou, to je v poriadku. Ale ako zabezpečiť prevody medzi jednotlivými lokálnymi menami teda medzi lokálnym menami navzájom a, a, a takisto medzi lokálnou menou a oficiálnou ekonomikou. Nede všetko riešiť zlatým ekvivalentom, lebo pozor na pastu zúčtovania. Neuvažujete o možnosti clearingových zásad, clearing ako vzájomné zúčtovanie k určitému zúčtovaciemu obdobiu, Clearing sa dá vyrovnávať, ale pozor, iné meno k tomu je prevoditeľnosť. Ja, Možno by bolo dobré vysvetliť, čo je to clearing. E, ja ako človek e, humanitne vzdelaný e, viem, že také slovo existuje, ale neviem, čo to je. A potom je tu vlastne, čiže, čiže jedna, jedna, tá, táto otázka sa týka toho vzájomného zúčtovania a potom je tu ešte taká, a, taká malá podotázka, akože nefunguje živec. Už nie je. Takto je to tam napísané. Čiže otázka na živec. To sú vlastne dve. Čiže asi by to bol treba zobrať jedno po druhom. Áno. Tak začnem tým zložitejším. Uh, akým spôsobom vlastne tvoriť krytie? Ne? Hovorili sme o zlatom štandarde, ten pozná každý takmer, že existovalo krytie zlatom, čo zrušili v 72. Breton-Woodske dohody. A, lebo zistili jednoducho štáty, že dá sa tvoriť peniaze neobmedzené. No, ale ak budeme mať komunity, každá z nich si vytvorí vlastnú menu. Jedna ju bude kryť ničím, druhá ju bude kryť prácou, ďalšia ju bude kryť fazulkami, ďalšia si povie, že je to kryté ja neviem, nejakou komoditou, inou zlatom. Vznikne na mozaik systém, ktorý bude veľmi náročný. No a preto my sme v rámci konceptu tej ekobanky ktorá by mala byť univerzálna, vytvorili jednu unikátnu výmennú jednotku. A tou jednotkou je jedna hodina ľudskej práce. Ono sa to podobne používalo, používalo už v časových bankách, ale v, tej, v tomto systéme ekobanky sme uh, vymysleli spôsob, ako do jednej hodiny, uh, priemernej hodiny uh, ľudskej nekvalifikovanej práce a premietnúť akékoľvek iné, služby alebo tovary. Či už by ste chceli, ja neviem, ponúknuť sád, alebo by ste chceli ponúknuť dopravu svojim autom pre susedov, pre priateľov. Tak všetky tieto veci sa dajú zúčtovať v tejto jednotke. No a jedna hodina práce človeka, ktorú sme nazvali jedno eko, takže Ekobanka má menu, ktorá sa nazýva Eko jednotka, alebo Eko Tá má obrovskú výhodu v tom, že pred 100 mi aj o ďalších 100 rokov bude jedna hodina ľudskej práce stále rovnaká. Bude to jedno, jednoducho hodina práce, ktorú musíte vykonať, bude to stať hodinu vášho života. Môžem krátku podotázku? Ano? Hodina práce bez ohľadu na to, či je to hodina kopania diery v zemi, alebo či je to hodina vysoko kvalifikovanej z lekárskej pomoci? No veď práve to, že je to jedna hodina nekvalifikovanej práce. Aha, to, to znamená, je že jednoducho. niekto si vás zoberie z fleku, ak ste takto na brigádu, že poď mi pomôcť, držať mi túto nejakú dosku alebo poď sem, tu máš do ruky náradie a rob tento pohyb. To je jednoducho nekvalifikovaná práca. A zároveň sme vytvorili systém, ako oceniť aj práce, ktoré majú oveľa vyššie ocenenie. To znamená, ak by si niekto povedal, že ja neviem, že vie robiť právne poradenstvo, ale teda nerobí to v rámci svojej živnosti. Chce vám občas v rámci partie ľudí v komunite poskytovať aj právne služby, ale že chce za to trojnásobok. Tak jednoducho sa tam len zvýši kurs, hodinový kurz za jeho prácu na tri eko za hodinu. To znamená, že jeho práca nejakej poradenskej služby je trojnásobne hodnotnejšia ako ako nekvalifikovaná práca. Ale samozrejme, vždy to podlieha tomu, že tá komunita si to musí schváliť, nejaké systémy pravidel, sú tam aj nejaké A ale najdôležitejšie je stále to, že zostáva to v rámci jednej skupiny, v rámci ľudí, priateľov, ktorí sa vzájomne poznajú. To znamená, nechcú sa klamať ani podvádzať a tú hodnotu tej služby si vzájomne musia aj schváliť. No a teda clearing... Ako, som, ako bola teda podotázka, ja som si to spísal, aby som na nič nezabudol. Clearing v tomto prípade je to, že medzi rôznymi partiami by musela existovať nejaká výmenná jednotka, univerzálna, ale pre mňa je veľmi podstatné, že to teda nebude výmena v rámci klasických peňazí. Bude to jednoducho hodina práce, takže tá je rovnaká aj v našej komunite, ja neviem, tu v Lupoči, Podobne môže byť v Bratislave, na Orave, niekde na juhu Maďarska. To znamená, keď si nejaká komunita, čo robí, ja neviem, robí nejaké domáce syry, nerobí to síce ako oficiálne, ale sú to nejaké babičky so svojimi rodinami, chcú si vymieňať niečo z juhu, z Maďarska, s nejakými zeleninármi, ktorí tam niečo tiež produkujú, alebo prípadne chcú od nejakého programátora z Bratislavy, aby im urobil webstránku, tak každý jeden z týchto z, z, z členov z týchto komunít vie povedať, že koľko ho to stálo hodín práce jeho vlastnej, jeho vlastnej práce. A tým pádom Clearing musí fungovať na vzájomne rovnakej jednotke, ktorú budú vzájomne akceptovať. A teda v rámci toho projektu Ecobanky, ktorý sa dá stiahnuť ako voľná aplikácia na Android, si Jednoducho nadefinujete jednu hodinu práce a váš kurz a následne môžete sa rozhodnúť, že budete prepojení aj s ďalšími komunitami. Závisí len na vás, ako budete schopní presvedčiť tieto ostatné komunity, že služby, ktoré poskytujete, sú naozaj kryté a jednoducho neklamete a robíte to poctivo, čo ponúkate. No a um, posledná otázka bola teda ohľadom živca. Živec v podstate rozbihl, rozbehlo občianské zdruhne živica ako nie úplne novú menu krytu nejakými novými hodnotami, ale je to vlastne len systém, ktorý bol krytý klasickým eurom. To znamená niečo vo forme gastrolistkov, že jednoducho prídete do nejakej spoločnosti, vymeníte si nejaký obnos eura za túto danú lokálnu menu a potom jednoducho platíte vlastne touto menou akoby nejakými kuponmi, ale tam stále je zameniteľnosť spätne za eurá. Čo je obrovská nevýhoda tohoto systému je to, že znovu je obmedzený len tým, že koľko máte eurá k dispozícii, tak toľko môžete vložiť do tejto svojej lokálnej ekonomiky. Nejaké výhody tam sú, samozrejme, že časť tých peňazí zostáva v lokálnom tovare, ale jednoducho nové zdroje a neobmedzené zdroje, ktoré si potrebuje komunita dnes vytvoriť, tým neurobíte. No a v rámci živca, pokiaľ viem, detaily by mali teda hovoriť zástupcovia živce, buď zo živice, alebo tí, ktorí ho tvorili. Ale čo viem, čo oficiálne bolo definované, že živec nie je, alebo teda takáto lokálna mena nie je priamo podporená našou legislatívou tak um, to je oficiálne stanovisko, viac k tomu neviem povedať. No. no tak tieto lokálne menie, možno je mi jasné, že asi špeciálny zákon o nich neexistuje, ale zase z druhej strany platí zásada, že v právnom štáte, že čo nie je zakázané, je dovolené, čiže asi zakázané to tiež nie je. A... Keď si teda už začal k tej ekobánke ja som sa ťa na to chcel samozrejme spýtať, čiže vlastne začal si už hovoriť o tom projekte EkoBanky v rámci odpovede na túto otázku, ale aby, aby v tom ľudia nemali možno trošku chaos v hlave, tak by bolo možno teda dobre to teraz nejako uceliť a teda predstaviť ten ten projekt Ekobanky ako taký, ty si teda spomínal ano. už predtým, že je to, teda, to, to teda ako nie je lokálna mena ako taká, ale je to platforma pre tých, ktorí by lokálnu menu chceli zaviesť, takto som to správne pochopil. Áno, možno veľmi v krátosti k historii, že my sme v Bratislave sme záležili bratislavskú korunu. My sme sa tam stretávali partia ľudí a zistili sme, že je to super vec, aby sme si mohli medzi sebou niečo vymieňať, tak sme si podľa vzoru Minutos tiež taký systém v Nemecku, vytvorili nejaké papieriky, každý zapísal na každým, na každom papieriku, že um, bolo to tlačiarní a povedal, čo je schopný, ochotný robiť v rámci toho systému, koľko hodín, to znamená, bolo tam krytie. No, ale bol tu jeden kameň úrazu, že chýbalo nám, že akým spôsobom my vlastne vzájomne budeme vedieť všetci navzajem, že čo, čo ponúkame, hej, niečo ako katalóg, takú burzu, vedieť tú ponuku v rámci tej našej komunity, vedieť sa inšpirovať, vedieť sa nadchnúť, že čo všetko sa dá vlastne medzi sebou vymieňať. Čo, čo je v ponuke. Chýbal nám nejaký katalóg. Dalo by sa povedať, že niekde na webe to bude a niekto to musí správovať, už je to znovu nejaká webstránka, musí sa o to niekto starať. Je to náročné. Za ďalšie, tie peniaze akoby nejakej papierovej forme, uh, treba vytlačiť, treba ich uh, nejakým spôsobom kryť, aby, uh, aby sa nedali len tak sfalšovať. Uh, takisto majú nejakú expiráciu, potom ich treba obnovovať, kontrolovať ich uh, použitie. Celé je to veľmi náročné. No tak uh, som hľadal, už teda ako ITčkar, už dlhé roky som nad tým bádal, uh, optimálne zjednotenie všetkých systémov, ktoré existuje dnes vôbec ako platformy, no a zapracoval som vlastne veci, ktoré som vedel o tom, ako funguje Bitcoin, ako fungujú LED systémy, bezpečné transakcie, keďže ja som sa venoval aj vývoju softvéru transakčného. A vytvorili sme platformu, ktorá by mala byť veľmi jednoduchá, dostupná pre ľudí, tak ako jednoduchá peňaženka, kalkulačka, kdokoľvek si ju môže stiahnuť bezplatne na mobil, a jednoducho môže začať tvoriť vlastnú menu. Jednoducho tým, že si len povie, že čím bude kryť túto svoju menu, ktorú vydáva v rámci nejakej komunity, teda musí vzniknúť nejaká, my to nazývame mikrobanka ako komunita a následne môže medzi sebou si vymieňať tie služby, môže si pozerať v malom katalógu, ktorý tam má každá táto komunita alebo mikrobanka a jednoducho začať tvoriť medzi sebou nejakú výmenu, ktorá nie je obmedzená ničím, iba tým, do akej miery si to prajú členovia tejto komunity. Takže to je zhruba Ekobanka. My sme tú aplikáciu tvorili ako verejný projekt, získali sme na to zdroje z českého startovača, podporilo nás mnoho desiatok ľudí, ozaj drobnými pár eurami, ale mali sme aj zo pár ľudí, ktorí boli štedrejší, ako sponzori a dali sme dokopy nejakých 2000 eur a za 2000 eur sme urobili úplne malé jadro aplikácie, ktoré sa dneska dá stiahnuť na, normálne na Google Play ako Ekobanka a dá sa to otestovať, dá sa s tým spraviť uh, nejaký prvý krok, takže si to človek len skúsi na testovacej mikrobanke a v prípade, že chce založiť vlastnú uh, komunitnú menu, či už ako obec, univerzita alebo uh, mestečko, stačí jednoducho povedať a vytvoríme im vlastný záznam, budú mať vlastnú komunitu, ktorú si budú môcť potom sami kontrolovať a následne už sa, už majú vlastne neobmedzené možnosti v tom, koľko si vytvoria vlastných peňazí, závisí len na tom krytí, tými kvázi hodinami, eko jednotkami a môžu naozaj či už 100 tisíce, alebo 100 tisíce jednotiek, koľko vznikne. Je to len na len na užívateľoch, na ľuďoch a na komunitách, či sú ozaj ochotní začať niečo robiť aj mimo toho systému. Čiže v zásade je to nejaká aplikácia na, na evidenciu tých vzájomných, toho vzájomného zúčtovania, tak? Presne tak, áno. A pokiaľ by nastala doba, že technológie nebudú fungovať, tak potom čo? Ho. No, ja som už počul o rôznych alternatívach toho, že keby nefungoval internet, tak už teraz sú v zálohe riešenia, kedy sa... Existujú open source bezplatné systémy, ktoré sú schopné z Wi-Fi sieti vytvoriť nezávislú sieť komunikačnú. Ale to hovoríme o tom, že, že by naozaj že spadol systém úplne ako taký. To, do toho asi až by som nešiel. Ale... Internet ako taký je dnes komunikačný princíp, bez ktorého podľa mňa by ľudia nevydržali ani mesiac, by sa vrátili znovu k niečomu podobnému a vytvorili by znovu sieť, ktorá by bola vytvorená na inom protokole, na inej technológii, či by to boli Wi-Fi siete, ktoré by bežali niekde na generátoroch, že z jednej farmy na druhú farmu sa prepojíme, ale jednoducho tá sieť už bude navždy. Ľudia sú spojení a zostanú spojení navždy elektronicky a komunikačne. Neviem si predstaviť, že by sme išli späť, pretože ako sa hovorí, že to bola myšlienka, ktorej čas nadišiel a tá myšlienka sa jednoducho prerodila do tohoto sveta a už tu bude jednoducho s nami. Navždy tu mm. bude s nami, že jednoducho ľudia sú informačne prepojení a žijeme v spoločnosti, kde jednoducho už ďalší bude už len evolučný skok, že budeme sa integrovať aj iným spôsobom, možno spirituálne, duchovne a budeme sa oslobodzovať. Nás čakajú ešte veľké kroky, ja tomu verím, že sa oslobodíme aj ako spoločnosť a budeme šťastnejší a budeme žiť menej pod útlakom toho umelého nedostatku, ktorý spomínajú aj v Zeitgeiste, možno ste o tom počuli, mm -hmm. že celý svet je ovládaný cez umelý nedostatok. My by sme tu boli schopní žiť v neuveriteľnom blahobite, nebyť toho, že niekto nás tu drží, ako sa hovorí, za niečo, aby sme boli závislí a robili to, čo si praje oligarchia, to, čo si prajú finančné skupiny a tí, ktorí majú prístup k peniazom, ktorých je inak neobmedzené množstvo. Je to len otázka toho, koľko si, kdo povie, že sa nám že nám nasypú teda do toho válova, že máme k dispozícii. Takže to by mala byť hlavná zmena. Dobre. Oslobodiť sa. Dáme si ďalšiu pesničku, po nej sa dostaneme vlastne do záverečnej necelej polhodiny tejto relácie, ale tak ešte si stihneme, čo to povedať. Takže pred pesničkou zopakujem kontakty slobodný slobodnývysielac.sk, tam môžete posielať vaše mailové otázky alebo môžete volať 0944 462052. Pesnička bude opäť lokálna od ruského pesničkára, ktorý si hovorí Jemelin, ja si všímam, že mnohí títo ruskí interpreti majú také texty, ktoré by, keby to mal nejaký slovenský interpret, tak už, už je v istých ako nacionalista, nedaj Bože extrémista. A to sú pri len texty, kde sa vlastne ten, ten spevák alebo interpret vyznáva k nejakému vzťahu k svojej krajine, k svojej vlasti. A, takže toto je tiež taká pesnička. Možno keby sme im boli viacej, Mám pocit, že tá nejaká hrdosť na nás, že sme tu Slováci, alebo že, že sme, že sme uh, uh, ja neviem, aj záhoráci, liptáci a tak ďalej, uh, tak keby toto tu viac bolo, tak možno, že aj tie lokálne meny alebo akékoľvek lokálne aktivity by sa viacej rozbehli. Takže uh, interpret ruský, jemelin, skladba sa volá jednoducho Rus. Снег не был упаду на траву, гляну в ясное небо, и пойму, что живу, небо в колокол грянет, и полеет проливной, Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной, мы живем на отцовской земле, руки с славные дети, и летит он на крылатом коне. Тысячелетия И летит на крылатом коне Руссколёкие тысячелетия Это поле пахали зелени на сыны Землю потом мешали от войны до войны Воин было немало, выпадало сынам Землю кровью мешали, чтобы вольно жить у нас. Отцовской земле, но без ворога, славные дети И летит на крылах обкане, рустолекие тысячелетия Мы живем на отцовской земле, наши дети. небо упаду на траву Гляну в ясное небо И пойму, что живу Небо в колокол гляне, Мы на отцовской земле Внуки с ворога Славные дети И летит он на крылатом коне На легкие Ďakujem za Reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému lokálne meny. Bavíme sa na túto tému s Danom Markom. Počas pesničky prišiel, alebo teda ešte tesne pred ňou, prišiel ďalší e-mail, ale nie je tam žiadna otázka. <laughs> Vidím, že aj poslucháči sú tvorili. Pán Marian Cyprus len do subjektu, ako do predmetu, napísal lokálna mena v obci široké a v maile je napísané, hodnota je 1 euro, obrázok, príkladám, čiže je tam vlastne vyfotená tá minca e, e, zo Širokého, myslím, že to je Širocký sokol, tak sa to volá, takže otázka nie je žiadna, e, ale teda možno keď už, e, tak by si mohol ten projekt spomenúť, alebo čo o ňom vieš, čo si o ňom myslíš. Ja som sa stretol so starostom zo Širokého ešte e, pred pár rokmi, a na pôde Bansko-Bystrického magistrátu, kde sme mali konferenciu o týchto lokálnych menách. A ono je to fajn, je to príjemné. Um, Pôvodná myšlienka bola taká, že Širocký Sokol mal vzniknúť ako odmena uh, myslím mamičkám k Mdž, že dostanú jednoducho takúto pamätnú medajličku nejakú a je to nejaký peniažtek, vyzerá to pekne, má to pekný dizajn. Uh, celé to môže fungovať tak, že keď ich máte dostatok vydaných takýchto jednotiek, nejakých peniažkov, tak môžete ako z pohľadu nejakého tvorcu, autora ich rozdať na taký účel, ako sa vám hodí, povedzme rozdať ich mamičkám a potom vy budete akceptovať rovnako tieto, tieto jednotky alebo tieto uh, mince na úhradu služieb, ktoré alebo nejakých záväzkov, ktoré majú ľudia voči vám, povedzme, zaplatenie dane, alebo platbu v nejakých miestnych obchodoch. No, ale tu je kameň úrazu. A ten istý problém majú aj digitálne meny, ako je bitcoin, a ten istý problém má aj, uh, majú aj meny uh, tvrdé, tzv. v meny, uh, oficiálne fiat meny. Niekto definuje namiesto vás množstvo koľko vám poskytne takýchto jednotiek. A to množstvo, koľko dá vlastne do obehu takýchto jednotiek, je podmienené niečím, čo vôbec nedáva zmysel v súvislosti s ekonomickou užitočnosťou. To znamená, aj v prípade bitcoinu, aj v prípade nejakého, nejakého uh, krytého, eurom krytého uh, peniazu, nejakej poukážky, nech to nazvete Brixtonska Libra, nech to nazvete Živec, alebo širocký sokol. Je to veľmi e, zvádzajúce mať, si tu, mať tú zameniteľnosť za euro, ale vy sa tým zároveň obmedzujete k tomu, že ich môžete vydať len toľko, koľko vám prinesú nejakí nadšenci klasického eura a vymenia si ich za túto novú menu. To je ale e, veľká chyba, akože imperatívum tejto ekonomiky lokálnej je v tom, že my sa nechceme už viac obmedzovať klasickou menou, aby sme robili pre seba užitočné veci. A keď si znovu túto otázku vždy zodpoviete, napríklad pri bitcoine, alebo pri iných supermenách digitálnych, tam toto obmedzenie je veľmi tvrdé. Vy nemôžete si vytvoriť akékoľvek množstvo ako komunita, koľko bude pre vás, podľa vás užitočné, lebo niekto vám to zakázal. Z pohľadu autority, z pohľadu moci, z pozície moci, povedal, že viacej nebudete mať a budete sedieť doma a nič nebudete robiť. A to je vlastne najväčší kameň úrazu aj da mien, ktoré sú kryté či už evrom, alebo zlatom, alebo akoukoľvek nezmyselnou jednotkou, že vás umelo obmedzujú a definujú z pozície niekoho, kto vás chce kontrolovať, a to je veľmi podstatné. nikoho kto chce vás kontrolovať, mať vás v moci, že koľko vám umožní byť aktívny. Zoberte si, ako je toto nezmyselná vec a ako nás nesmierne kriplizuje ako spoločnosť, že niekto nás obmedzuje iba nejakými poukážkami na aktivitu a definuje nám mieru, do akej sme užitoční pre seba navzájom. To je pre mňa nepriateľné a preto som absolútne presvedčený, že svet môže byť oveľa, oveľa lepší a krajší, keď sa ľudia sami rozhodnú, že koľko si budú medzi sebou vymieňať a dajú tomu nejakú formu, bude to tak, ako sme navrhli v Ekobanke, bude to zúčtovateľné aj medzi komunitami a bude to dávať celé zmysel a ľudia začnú byť pre seba jednoducho užitoční, budú, pre se budú navzájom milší a psychologicky sa im otvoria úplne nové možnosti toho, že prečo sú tu na tomto svete, aký majú, aký majú vlastne postoj k životu a samému sebe, vlastnú sebaúctu, ako ich to môže naštartovať. Dobre. Uh, uh, skúsme takto. Uh, keby uh, Niekto, povedzme aj, aj, aj z našich poslucháčov, ktorí toto teraz počúvajú, bol inšpirovaný a povedal by si, si dobre, ja by som rád niečo také rozbehol v mojom okolí. Nejakú, to je jedno akú menu. Dubravskú Trebars alebo e, v Námestove. E, ako by mal začať? Na čo by mal myslieť? Proste také nejaké, také nejaké základné rady. Čo, čo, čo, čo by si mal tak uvedomiť? Ako by mal postupovať možno hmm. no, uh -huh. V prvom rade uh, si treba uvedomiť, že nezávisí to od nikoho iného, len od vás samotného. Uh, urobiť si revíziu, sadnúť si a najlepšie s pár ľuďmi, s priateľmi a spraviť si revíziu najlepšie na papier, že čo všetko vieme poskytnúť presma navzájom a čo všetko hľadáme, čo by som rád chcel mať v rámci tejto ponuky. To znamená, že keď chcem ja neviem, nejakých murárov, že chcem pomôcť stavať záhradnú chatku, tak môžem byť aktívny v tom, že pohľadám do našej party aj niekoho, kto vie eh uh, stavať, kto uh, robí s drevom, tesárov, stovárov alebo murárov. Ale vždy je to o tom, aby sa títo ľudia stretli osobne. Vždy je to o ľuďoch. A o tom, akým zrelým spôsobom sa títo ľudia naučia komunikovať. A až potom prichádza na rad nejaký nástroj. To znamená, e, zoberú si Android, akýkoľvek telefón pôjdu na Google Play, e, kde sú bezplatné aplikácie a stiahnu si a pozrú, ako funguje EkoBanka. No, sú tam ukážky, je tam e, možné si na YouTube pozrieť video, ako, ako funguje táto EkoBanka v jednoduchom príklade, ako e, v rýchlosti vytvoriť nejakú tú úvodnú emisiu. No a potom keď sa im to ozaj bude páčiť, pochopia to, môžu sa ozvať mne alebo komukolvek z ekobanky, že by chceli vlastnú takúto skupinu alebo mikrobánka. my nás nazývame tú komunitu. No a potom už závisí len na nich, čo si tam všetko naháďu ako krytie tejto meny a v tom istom teda pomere im tam vzniknú ich vlastné jednotky, eko jednotky. A môžu začať medzi sebou robiť túto výmenu, pozerať si aj, čo je v iných komunitách. Ak to bude mať pre nich význam, sa prepoje aj s ďalšou komunitou a môžu bez problémov fungovať. Je nejaký minimálny počet ľudí, kedy to začína mať zmysel? Alebo aký je potom nejaký ideálny, optimálny počet ľudí? No, taký ideálny minimálny počet ľudí je okolo 10 ľudí, keď sa 10 ľudí je schopných medzi sebou dohodnúť, že si budú niečo vymieňať, tak dá sa už ako tak vybrať z toho, že je to kvázi likvidné to eko, alebo tá jednotka. Naopak horný, horné obmedzenie počtu v takejto komunite je definované len schopnosťou byť vzájomne v nejakom osobnom vzťahu, to znamená poznať sa a vedieť za seba ručiť, že to nie sú indiferentné osoby, o ktorých nič neviem a jednoducho niekto mi tam príde a ponúkne tam, ja neviem, je tam možné ponúkať prenájom svojho pozemku, hej? že dávam komunite do prenajmu pozemok na 10 rokov. No tak ja potrebujem vedieť, že ten Jožo Mrkvička naozaj je od nás z obce a ten pozemok tam má a že je to čestný človek a že dá sa na ňo spolahnúť, že to čo ponúka, je aj reálne. Takže obmedzenie by som dal možno tým číslom komunity tých 150 ľudí, to je, to je také číslo Damberovo, ktoré definoval jeden sociológ, že to je také ešte množstvo ľudí, ktorí sú schopní fungovať ako a že sa aj osobne poznajú. Takže až 150 ľudí môže tvoriť takúto komunitu. Je to si dokonca optimálne. Čím ich je viacej, tým je väčšia ponuka a vedia si vybrať z rôznych ponúk. Ale v rámci Ekobanky máme tu možnosť, že komunity sa môžu prepojiť aj medzi sebou navzájom a dôverovať si ako celky. Povedzme, ja neviem, Zaježovská dolina sa môže s Bošáckou dolinou spojiť a jednoducho z jednej strany na druhú budú tiecť kvalitné produkty a to, čo si jednoducho medzi sebou sú ochotní vymieňať. Či to bude nejaký prebytok, nejaká slaninka, nejaké zaváraniny, alebo, ja neviem, stavebná činnosť, príde peciar zo zaješky niečo postaviť nejakému chlapovi tam do Domčeku, zase do Bošáce. Alebo to môžu byť aj chalaní z univerzity, kde si vytvoria aj banku, takúto mikrobanku v rámci internátu a budú si schopní pomáhať. Jeden bude jedného doučovať a ten mu bude za to potom pomáhať pri tvorbe nejaké aplikácie. Alebo to môže byť aj v rámci malej firmy, že ľudia alebo šéf firmy vydá nejaké, nejaké jednotky a bude ich kryť, povedzme, službami svojej vlastnej firmy a svojim zamestnancom dá čas výplaty dokonca v tejto lokálnej mene v eko ekojednotkách. Aj takáto možnosť je. Uh, Takto uh, je pri tých lokálnych menách, mne sa zdá, že je, ale spýtam sa, nie som si istý, uh, možnosť uh, ísť akoby do mínusu, do, debet, do uh, debetu, teraz ja nehovorím samozrejme uročeného ako v banke, uh -huh. ale teda, že, že v tejto chvíli treba, uh, je, zač, začnem ja len čerpať služby niekoho a eš, ešte zatiaľ nikto ano, nevyužil ano. moje a som v mínuse. A druhá ano. taká podotázka s tým súvisiaca. E, e, e, nemôže to potom niekto zneužiť, že bude vlastne vo väčšom mínuse a bude teda vlastne len brať a nebude nič dávať? Mm -hmm. no, EkoBanka je vlastne založená teda? presne na tom princípe, že vy dostanete okamžite kredit. To znamená, na účet dostanete nejakú čiastku, ktorú sa zaviažete kryť svojimi službami a budúcimi službami a budúcou prácou. To znamená, ja neviem, dohodnete sa v rámci skupiny, že každý vloží minimálne 500 hodín svojej práce v najbližších 5 rokoch, ktoré sa zaviaže poskytnúť do komunity a povie aj, akých robím drevo, robím toto, robím toto, ale v momente, keď vlastne vstúpi do tej ekobanky tak dostane za tých 500 hodín 500 ECO jednotiek na účet a okamžite môže s nimi začať obchodovať a fungovať. A toto je vlastne nesmierny štartovač, pre tú ekonomiku v rámci tej malej komunity, že nečakám, kým niekto príde a niečo spraví pre mňa a až potom ja mám možnosť niečo ísť od neho pýtať. Záväzok tých ľudí je vymáhateľný práve kvôli tomu, že sú to ľudia, ktorí sa osobne poznajú a limitovaný takisto nejakou dohodou, ktorá má byť o tej komunite pretože ak sa ľudia chcú podvádzať a sú vzájomne odsudzení, sú to úplne cudzí ľudia tak si vždy nájdu spôsob ako, ako sa podviesť lebo ke, tam kde ide o nejaké hodnoty a o zúčtovanie tam sú neuveriteľne kreatívne možnosti ale naopak pokiaľ ide ľuďom o, o nejaký dobrý úžitok v rámci svojej komunity a tí ľudia to naozaj sa poznajú a vedia, že chcú to s dobrým úmyslom tak tam nie je potrebné ani až tak e, tvrdo pracovať na tom, aby bolo vymáhateľné niečo a podpisovať si zmluvy, lebo na tom by ste sa zakopali a celý projekt by skončil v tom, že budete neúritelné zahltení papiermi, tak ako ste zahltení papiermi, keď chcete pôžičku od banky. Tak banka vám dá 100 strán rôznych papierov a podpíšete sa vlastnou krvou, že neviem čo, vrátite a splatíte. Tuto je to jednoducho váš, prísľub v rámci komunity, ani nie je dokonca verejný. Je to váš súkromný prísľub vašim priateľom, že niečo pre nich budete robiť a jednoducho pokiaľ by ste boli taký blázon, že by ste ich chceli oklamať alebo že, že zlyháte ako človek, alebo sa vám stane niečo reálne, ostanete invalid na dôchodku, tak jednoducho len vrátite časť tých prostriedkov a ktoré vám zostali na tých jednotkách sa to jednoducho len zruší a ďalej už nemusíte poskytovať nič. Nemáte žiadne povinnosti, záväzky, nikomu nič uh, poskytovať v rámci tej komunity. Uh, vieš si predstaviť takú situáciu, uh, pretože m, takto z, z, zrejme môžu nastať hlavne v počiatkoch také, takýchto, takéhoto pokusu vytvoriť nejakú lokálnu menu, Uh, problém v tom, že sa teda veľmi nepárujú dopida ponuka. teda povedzme, že je tam veľa ľudí, ktorí, ktorí povedzme ponúkajú niečo podobné uh, s tým, že teda až, až toľko v tej komunite o to záujem nie je a, a z druhej strany a z druhej strany zase možno je záujem o niečo, čo nikto, nikto z členov tej komunity nie je schopný povedzme poskytnúť, lebo nemá povedzme takú kvalifikáciu. Uh, vieš si predstaviť takú situáciu, že by sa to riešilo, povedzme tak, že by sa prijmali nejakí ľudia mimo, mimo tej komunity a začlenili by sa do toho systému? Uh, samozrejme, je možné kohokoľvek prijať do komunity, len uh, máme tam inštitút ručiteľa v rámci Ekobanky, kde sa niekto zaviaže za tohoto človeka, prevziať jeho záväzky, ak zlíha. To znamená, vy môžete niekoho prizvať do tejto komunity, ale ste jeho ručiteľ? A je to tiež e, v rámci toho nášho návodu, ako dobre začať, e, treba sa orientovať na všeobecne e, potrebné služby, alebo teda základné životné potreby ľudí. V prvom rade si pomáhať v tom, čo je naozaj hodnotné. To tvorí komunitu. Nie je to, že e, sa učíme vzájomne spievať ľudové pesničky, je to síce pekné, ale to, čo naozaj utužuje komunitu, je to, že si pomáhame reálne žiť s normálnym, obyčajným životom. Že ja prídem, Jožovi, pokosiť trávnik a on mi príde za to uh, niečo pomoc s omietkou, že ja pošlem susedový uh, bedničku zaváranín, lebo mám prebytok aj sliviek alebo čo, čo som pozaváral. A jeho žena mi príde jednoducho opráť, lebo sa mi pokazila práčka. Úplne normálne životné situácie a životné potreby ľudí. Či je to, ja neviem, palivové drevo. Niekto má e, kopec stromov na pozemku, nejakých náletov, ktoré jednoducho spíli, ostane mu palivové drevo. Super vec, lebo všetci kúrime drevom. E, či má niekto prebytky v záhrade, alebo naopak, má veľkú záhradu, o ktorú sa nevie starať. To je absolútne e, najdôležitejšia vec na Slovensku. Ako znovu ľudí zapojiť do práce. Ak máte pozemok, alebo máte záhradu po staromocovi po komkoľvek. zoberte túto záhradu, je to hodnota a ponúknite ju v rámci vašej komunity, v rámci vašej mikrobanky na prenájom tým ľuďom. A jednoducho tí ľudia vám jednoducho prídu pracovať do tejto záhrady s tým, že ten prenájom si zoberú vo vašom, vo, v produktoch tej záhrady, vo voci, ktoré tam bude. To znamená, vy budete ručiť Úrodou, ktorá bude na tom na tej záhrade alebo na tom pozemku a plochu nejakú vyčlenenú tej záhrady ponúknete ľuďom v rámci komunity. Poďte sem, ak nemáte vlastnú záhradku. Mladí ľudia dnes sú blázniví do toho, ekologická revolúcia, každý chce mať svoje vlastné zeleninu, niečo pestovať. Dajte im túto možnosť a jednoducho zaplatia vám týmto ovocím alebo produktami alebo zeleninou, alebo čímkoľvek čoho čo sa tam vyprodukuje. Takisto akékoľvek voľné zdroje, či je to uh, voľné miesto v aute. Chodíte pravidelne nejakým smerom. Uh, máte auto, máte stroj, máte miešačku, ktorá vám tam stojí. Použijete ju raz za 5 rokov. Zoberte tú miešačku, zoberte ten stroj, ktorý máte, nejakú vrtačku, Povedzte, že ju požičiavate v komunite. Dáte tam nejakú minimálnu sumu, dáte ja 0,5 eko za hodinu požičania, ale Viete, že to je pre niekoho užitočné a pomôže mu to žiť a nemusí ísť do požičovne a kupovať si to za eurá a znovu podporovať túto ekonomiku nezmyslov. No teraz, keď si povedal tú vec, že nemusí si to kupovať za eurá, tak mi došlo, že je asi dosť podstatný benefit, ktorý sme vlastne za celý ten čas nepovedali a, a ktorý je asi dosť dôležitý že Aha. toto, keď sa zapojí niekto do takéhoto systému, tak mu to vlastne pomáha šetriť peniaze. To znamená, že keď má aj príjem, povedzme, veď máme tu aj rôzne sociálne vyčlenené uh, skupiny, už keď teda na toto som si spomínam, tak trošku si prehrájem polievočku, však toto je médium, tak myslím si, že môžem spraviť maličku reklamu no. v Zem veku, kde teda som zástupca šefreda, ktorá budeme mať v aprílovom čísle tému mesiaca sociálny štát, kde vlastne budeme riešiť Dabra. aj túto, túto, túto vlastne celú problematiku ľudí, ktorí vlastne systém je tak nastavení, že naozaj žijú z ruky do huby, a ešte aj horšie. Máme tu stanovené nejaké životné minimum zo zákona, ale keď vy máte príjem nižší ako životné minimum, tak štát vám to nedoplatí. Dávam 70 eur a dosť. A Čiže vlastne aj, aj takíto ľudia, ktorí nemajú veľa peniazy alebo sú v kategórii pracujúca chudoba, povedzme naozaj niekde dreje za pásom a má ja neviem, 500 eur v čistom, tak naraz, keď sa zapojí do takéhoto systému, tak okrem tých 500 eur výplaty, za ktoré si niečo môže kúpiť, tak takto cez tú lokálnu komunitu si naraz môže dovoliť ešte ďalšie veci. Čiže vlastne jeho životná úroveň stúpa. Áno. A tu treba podotknúť jednu vec. E, sú veci, ktoré by sme si za nikdy nekúpili. Ako napríklad e, požiadať suseda o to, aby pravidelne chodil a učil e, moje deti angličtinu, alebo hrať na gitare. Ej, tak ako za to asi človek, čo má 500 euro, peniaze nedá. Ej? Ale za na druhú stranu, sused by to nerobil pravidelne celý rok systematicky, len preto, že mu dám potom nejaké abľčka z osadu. Možno. Ej? Takýmto spôsobom, keď sa to zaregistruje a ľudia si robia to zúčtovanie cez nejakú, nejakú aplikáciu, e, ich to motivuje k tomu, že áno, preca len, ja robím za niečo a je to zaregistrované a viem, koľko som dal a koľko mi majú dať ostatní. Dobre, budeme musieť pomaly končiť Uh, takže ďakujem za rozhovor, ktorý si myslím si, že bol veľmi zaujímavý. Uh, vidím to aj toho, že prišli otázky, Alebo niekedy tým, že sme takto v doobedňačom čase, tak žiadne otázky neprídu. A, uh, ja teda ešte len v krátkosti spomeniem uh, takto o týždeň uh, 24. februára budem bez hostia. Uh, občas som avizoval na začiatku tejto relácie, že keďže sa aj trošku zaoberám spiritualitou, psychológiou, šamanskými technikami, tak občas chcem spraviť ja takú svoju reláciu, kde budem riešiť takéto tieto veci. Takže bude to z tohto súdka relácia, téma sa bude volať vedomá cesta životom, bude to mm, o tom, ako by sme si mali uvedomovať isté veci, isté vplyvy, ktoré sú v nás, teda z nášho detstva, z nášho okolia, veci, ktoré sa nám v živote dejú, takže asi o tomto. A s tým, že e, pomaličky sa teda budeme lúčiť, e, pustíme si potom na záver poslednú pesničku, úplnú klasiku od Pink Floydu z kultového albumu The Wall, e, ktorá sa volá Hey You. A tiež mi to trošku ako sa... E, e, Pripadá mi ten text tej pesničky taký trošku ako príznačný pre to, čo sme sa bavili o tej spolupatričnosti, lebo tá pesnička je vlastne také zúfale volanie človeka, ktorý je obklopený v izolácii tými múrmi, ktoré vytvára spoločnosť a snaží sa spojiť s niekým, kto je za, na druhej strane toho múru. A v záver pesničky, krásne, krásna veta, together we stand, divided we fall, teda spolu stojíme, rozdelený padáme. Takže ja sa s vami ľúčím, Želám ešte pekný zvyšok piatku a pekný víkend. A tí, čo máte, deti v, v, v, na západnom Slovensku, tak príjemné prázdniny s nimi prežite, alebo ako sa bude dať. Um, ľúči sa s vami teda aj náš host, Danomárko. Ďakujem za pozvanie a do počutia. A odmik sažného pultu Martin Bavolár. Všetko dobré, všetkým dobrým ľuďom. Me? Hey you, standing in the aisles With itchy feet and fading smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the life Don't give in Without a fight Hey you, Out there on your own Sitting naked by the phone Will you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out To carry the stone Open your heart I'm coming home